פרק כ"ג לא תישא שם עכשיו, אל תש את ידך עם רשע להיות עת חמאס. לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תעמה על ריב לנטות, אחרי רבים להטות, ודל לא תהדר בריבו. כי תפגע שור או יבחה או חמורו טועה, השב תשיבנו לו. כי תראה חמור שונאך.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 למען ינוח שורך וחמורך, ויינפש בין אמתך והגר. ובכל אשר אמרתי עליכם תישמרו, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך. שלוש רגלים תחוג לי בשנה, את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות, כאשר ציג ביתיך למועד חודש האביב.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 אם שמוע תשמע בקולו, ועשית כל אשר אדבר, ואייבתי את אויביך, וצרתי את צורריך. כי ילך מלאכי לפניך, והביאך אל האמורי והחיטי, והפריזי והקנעני, החיבי והיבוסי, והכחתיו. לא תשתחווה אל אלוהיהם, ולא תעבדם, ולא תעשה כמעשיהם, כי הרס תהרסם. ושבר תשבר מצבותיהם. ועבדתם את אדוני אלוהיכם, וברך את לחמך ואת ממך, והסיר אותי מחלה מקרבך. לא תהיה משקלה ועקרה בארצך. את מספר ימיך אמלא, את אמתי אשלח לפניך, והמותי את כל העם אשר תבוא בהם, ונתתי את כל אויביך אליך עורף.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 וממדבר עד הנהר, כי אתן בידכם את יושבי הארץ, וגרשתמו מפניך. לא תכרות להם, ולאלוהיהם ברית. לא ישבו בארצך, פן יחתיהו אותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם, כי יהיה לך למוקש.